Розділ 27. Під заголовком залізній горлиці ось-ось підріжуть крильця, Ліс Смайс, оглядач Нью-Йорк Таймс, писала – Цікаво, чи не закачається затишне гніздечко, зведене на даху Камерон-Плаза, коли його горда господиня дізнається про книгу, яку написала її колишня службовиця, і яка з дня на день буде опублікована видавничим будинком «Кендаллайт Прес». Кажуть, біографія горлиці справить ефект бомби, що розірвалася. Лара з Огидаю зім'яла газетний лист. Справа рук цієї звільненої, Гертруди Мікс, більше нема кому. Вона викликала Джері Таунсенда. Читали колонку Лісмайс. Так, щойно. Думаю, у наших силах дуже небагато бос, якщо ви у наших силах все, Джері. Кожен із співробітників підписав зобов'язання не розголошувати секретів моєї кухні. Гертруда Мікс не мала жодного права. Я маю намір через суд закликати видавця до відповіді. Таунсенд похитав головою. Не раджу. Чому ні? У пресі здійметься галас. Якщо залишити все поза увагою, на вас, скажімо так, пролється дощ. Спробуєте чинити опір, вдарить буря. Лара залишилася незворушною. З'ясуйте, кому належить видавництво. Через годину вона говорила по телефону з Генрі Зайнфельдом, власником і видавцем «Кендаллайт Прес». Це Лара Камерон. Наскільки я розумію, ви готуєте до друку книгу про мене. Ліс Майс трохи поспішила, але загалом так, мем. Хочу попередити». Якщо книга вийде у світ, вам доведеться за законом відповісти за вторгнення в особисте життя. Голос у слухавці сказав: Рекомендую спочатку порадитись із адвокатом. Ви досить помітна постать, місь Камерон. Особистого життя у вас, вибачте, немає. До того ж, якщо вірити рукопису Гертруди Мікс, вашу вдачу могла б, вашій вдачі могла б позазрити і Тігриться. Гертруда Мікс підписала папір, зобов'язавшись не давати про мене жодної інформації. Це, любі пані, між вами. Подайте їй позов. Але книга на той час уже вийде. Я не зацікавлена у цій публікації. Готова відшкодувати ваші витрати та... Стоп! Боюся, виступили на небезпечний ґрунт. Буде краще, якщо ми припинимо нашу розмову. Усього доброго. Мерзотник. Телефонним дзвінком Лара запросила до себе Келлера. Що тобі відомо про Кендалайт Прес? Говард зназав плечима. Жалюгідний смітник. Вишуки ескабрезності. Минулого року облили брудам Мадонну, Шер. Все зрозуміло. Дякую. Говард до Келлеру не давав спокою головний біль. Він зазначив, що останнім часом напади почастішали. Порушився і сон. Причиною всьому ямна перевтома. Потрібно було якось вплинути на Лару, переконати її зменшити темп. Чи голова розколюється від голоду? По ентеркому Келлер зв'язався із секретаркою. «Біс, пішли розсильного, нехай притягне якийсь обід!» Ентерком мовчав. «Біс!» «Так, містер Келлер, жартуєте?» «Жартую. З чого раптом?» «Ви обідали півгодини тому?» Він відчув, як по спині пробіг холодок. «Якщо хочете, я...» «Ні, дякую», – Говард згадав. «Тарілка салату, розбів та...» «Господи, що зі мною відбувається?» «Вибач, без, валяю дурня». «Це точно». Але ж над ким? Церемонія відкриття Камерон Палас у Ріна стала святом майже національного масштабу. Всі номери готелю були замовлені ще півроку тому. Залами казано розцікався багатотисячний натовп. Лара витратила шалені гроші на те, щоб високі гості ні в чому не відчували незручностей. У Ріно з'їхалися вершки суспільства. Бракує лише його – подумала Лара. Бракувало Філіпа Адлера. Він надіслав дружині букет орхідей із запискою. «Музиці мого життя. Сумую та люблю, Філ». Серед затягнутих у смокінги чоловіків Лара побачила Пола Мартіна. Широким кроком він піднявся мармуровими сходами. «Вітаю! Тобі вдалося таки стрибнути вище голови». Дякую, Пол! Без твоєї підтримки я залишилася б на землі. Мартін подивився на всі боки. Де Фі Філіп? Можеш не шукати його на гастролях. Все стукає по клавішах. Сьогодні такий день Лара. Йому належить бути поруч із тобою. Філу цього дуже хотілося, вона посміхнулася. До Лари підійшов керуючий готелем. Ну й справи, мій Камерон!» На наступні три місяці немає жодного вільного номера. Продовжити так само, Дональде. Спеціально найнятим у Бразилії та Японії агентам було поставлено завдання – залучити до Ріно найазартніших гравців. Апартаменти класу люкс коштували Ларі десятки мільйонів доларів, але вона розраховувала злишком покрити всі витрати. Золото тут можна копати лопатою, сказав керуючий. А чому я не бачу вашого чоловіка? хотів потиснути йому руку. Філіпа тут немає, відповіла Лара, все стукає по клавішах. Незважаючи на блиск і пишність навколишнього оточення, увагу всіх гостей привертала саме вона, господиня балу. Семікан написав пісню, там, де мені по душі перший куплет якої починався зі слів – «Чарівниця Лара». Вона промовила коротку, вислухано в повній тиші промову, труснула головою під грім оплесків і посміхнулася. З усіх боків потягнулися мікрофони репортерів. Імпровізована прес-конференція йшла гладко до того моменту, поки один із журналістів не запитав – «А де ваш чоловік?» Серце Лари проназав в гострий біль. «Ну чому він не поряд? Гастролі могли й зачекати». Філіп дуже засмутився, дізнавшись, що не зуміє бути присутнім. Після урочистої частини оголосили танці. До Лари підійшов пол. «Хадімо?» – вона взяла його за руку. «Скажи, дівчинко, як це відчувати себе нероздільною власницею такого палацу?» Мартин з юнацькою витонченістю дотримувався чіткого ритму танго. Це схоже на казку. Велике дякую за допомогу. А навіщо ще потрібні, друзі? До речі, Лара, я помітив у натовпі кількох професійних гравців. Будь обережна. Багато хто залишить тут цілі статки, то нехай відчують себе переможцями. Подаруй одному машину, прийшли іншому в номер гарненьких дівчат, адже кожен із них прагне усвідомити власну велич. Я запам'ятаю це. Притиснись, у тебе розкішне тіло. Пол, знаю, знаю, пам'ятаєш, я казав, щоб Філіп добре дбав про тебе. Так, так ось, на мою думку, не дуже-то він справляється з цим завданням. Філіп був дуже засмучений через від'їзд. У голові Лари майнула. Якби. Пізньої ночі пролунав телефонний дзвінок. Далекий голос чоловіка безжально підкреслив її самотність. «Лара, Люба, весь день думаю про тебе. Як справи?» Відкриття пройшло чудово. Бракувало тільки тебе, а мені – тебе. «Тоді, тоді чому ти там, а не тут?» Подумала вона. Я скучила, Філ. Посвішай додому. З тим конвертом у руці поріг кабінету переступив Говард Келлер. Навряд чи тобі це сподобається, Лара. Що ще? Говард простяг їй конверт. Копія рукопису Гертруди Мікс. Не питай, як роздобув. Ми обидва можемо опинитися за ґратами. Ти вже прочитав? Він кивнув. Так. І... Сама подивися. Мікс пише про те, що у нас відбувалося, коли її тут і близько не було. Схоже, ця погань капала досить глибоко. Добрий говард, дякую. Дочекавшись, доки він вийде, Лара натиснула кнопку інтеркому. Ніяких дзвінків Кеті. Вона розкрила рукопис, почала читати. Откровення Гертруди Мікс були страшними. Вигострені, бездаганні за стилем фрази складалися в портрет чіпкою, на все готової заради досягнення своїх цілей пані. Гертруда майстерно описувала її незалежний, химерний часом характер, диктаторську манеру спілкування з підлеглими. Текст ряснів барвистими деталями. Автор замовчала про небагато, про мужність Лари, про її щедрість, і постійну готовність допомогти ближньому. Один із улюблених прийомів залізної горлиці полягає в тому, щоб призначити ділову зустріч на ранок, коли учасники ще не оговталися після тривалого перельоту. Сама Камерон завбачливо висипалася. Під час бесіди з японськими банкірами гостям подали чай, у якому секретарка розчинила пару-трійку пігулок валіуму. Лара ж пила каву з ріталіном – стимулятором мозкового кровообігу. Німцям запропонували каву з валіумом, а міс Камерон обмежилася чашкою чаю, куди й секретарка капнула ріталіна. Коли в ході переговорів з'ясувалося, що Муніципальна рада проти забудови ділянки в Квінці, Лара з ходу вигадала зварушливу історію про свою неіснуючу доньку заради благополуччя якої затіяний весь проект, Дізнавшись про відмову мешканців Дорчестер Апартаментс звільнити будівлю, міська Мерон заселила порожні квартири вуличними бродягами. І так далі. Лара перевернула останню сторінку і поринула у довгий роздум. Потім зняла слухавку, викликала Говарда Келлера. «Мені потрібний Дан Енд Бердстріт». Нехай поцікавляться Генрі Зайфельдом, власником Кенделлайт Прес, зрозумів. Через чверть години Келлер доповів, рейтинг Зайнфелда в групі «Ц». Що це означає? Найнижчий з усіх можливих. Група «Д» – уже погано. Небагато банків вирішаться надати їй кредит. А це на чотири пункти нижче. Хороший порив вітру і від Кенделлайт Прес залишиться один діроков. Зайнфельд ледве зводить кінці з кінцями. «Ще раз дякую, Говард», – вона зателефонувала своєму адвокату Террі Хілу. «Террі, ви не замислювалися про те, щоб стати книговидавцем?» «Як накажете це розуміти, міс Камерон?» «Я хочу, щоб ви купили «Кендалайт Прес» на себе». «Власник Генрі Зайнфельд». «Без проблем, яку суму ви готові сплатити?» Почніть із 500 тисяч. Затятиметься, можете запропонувати мільйон. Угода повинна включати всі права на літературу, що стоїть у планах видавництва. Моє ім'я не згадуйте. Видавничий дім «Кендалайт Прес» знаходився в старій будівлі на 34-й вулиці. Генрі Зайнфельд займав скромний кабінет, перед яким у тісному закутку сиділа секретарка. «До вас, містер Хіл», – прочинивши двері, сповістила вона свого патрона. «Хай заходить!» Про візит Террі Хіла попередив Зайнфельда ще вранці телефоном. «Чим можу служити, містер Хіл?» Власник видавництва стояв біля вікна. «Я представляю інтереси німецької компанії, яка має бажання купити ваш бізнес». Зайнфельд. Розкорив туфсту сигару, зі смаком пихнув димком. Мій бізнес не продається. яка досада. Німці дуже хочуть прорватися на американський ринок і вважають, що Candlelight Press дасть їм чудову можливість для цього. Своє видавництво я створював по містере місце Рехів. Для мене воно все одно, що рідна дитина. Про продаж і мови не може йти. «Розумію і поважаю ваші почуття», – шанобливо сказав Хіл. «Із симпатії до них готовий запропонувати 500 тисяч доларів». Зайнфельд ледь не поперхнувся димом. 500 тисяч? Чорт забирай! Зараз у мене виходить книга, яка принесе принаймні мільйон». «Ні, сер, ваша пропозиція звучить як глузування». «Моя пропозиція – дар богів». Активи Light Press на нулі. Ваш борг перевищив 100 тисяч. Я перевірив. Ось що, зійдемося на шестистах. І це моє останнє слово. Щоб потім все життя мучитися докорами совісті, якби ваші клієнти підняли ціну хоча б до семи сотень. Террі повернувся до дверей. До побачення, місере Зайнфельд. Впевнений, ми знайдемо іншого продавця. Хвилину, не варто гарячитися. Чесно кажучи, дружина наполягає на тому, щоб я відійшов від справ. Може, зараз саме час? Террі наблизився до столу, витягнув із внутрішньої кишені піджака складений удвічі аркуш. Ось договір. У мене із собою чек на 600 тисяч. Просто розпишіться там, де хрестик. Лара попросила Кеті знайти Келлера. «Ми що і накупили кендалайт прес», – повідомила вона, коли Говарту увійшов до кабінету. «Вітаю! І що ти маєш намір з ним робити?» «Насамперед зарубати пасквіль Гертруди Мікс. Прослідкуй за тим, щоб її книжка не потрапила на прилавки. Способів безліч. Якщо вона спробує відстояти свої права в суді, на позов підуть роки. Хочеш ліквідувати видавництво? Ні, звичайно». «Поставиш людину, нехай працює!» «Витрати спишемо за графою податкових виплат!» Повернувшись до себе, Гувард сказав без секретарці «Необхідно надіслати листа. Записуй! Компанія Helman Estate Джеку Хелману Дорогий Джеку, я обговорив вашу пропозицію з міска Мерон і ми обидва дійшли висновку, що в даний час не зможемо взяти участь у заявленому проєкті». «Тим не менш, ми підкреслюємо свою зацікавленість!» Секретарка поклала ручку. «О чому річ, Бес?» «Містер Келлер?» «Так, цей лист видуктували вчора!» Говард судом наповів головою. «Не може бути!» «Лист надісланий ранковою поштою!» Він спробував усміхнутися. «Вибач, Бес, зійшов із катушок!» О четвертій годині дня Говарда оглядав доктор Сеймур Беннет. «Що ж, ви у чудовій формі, сер. Жодних слідів фізичної перевтоми, А провали у пам'яті?» «Чи давно ви були у відпустці, місере Келлер?» – Говард замислився. «Років п'ять тому. Робота не дозволяла». Сеймур Беннет поблажливо посміхнувся. «Ну, бачите?» Нерви теж мають відпочивати. Таке трапляється набагато часіше, ніж ви вважаєте. Раджу виїхати з міста на кілька тижнів. Викиньте з голови ці справи. Повернетеся новою людиною. Слово честі. Вийшовши з кабінету лікаря, Келлер полегшено зітхнув. Дорога назад зайняла півгодини. «Розлучишся зі мною на тиждень?» – запитав він у Лари. Мені легше розлучитися зі своєю правою рукою. Що таке? Бенет вважає, я маю зробити невелику перерву. Якщо чесно, Лара, то останнім часом у мене щось не гарасти з пам'яттю. Лара стурбовано підвела голову. Сподіваюся, нічого серйозного? Слава Богу, ні, поки що. Але це дуже дратує. Думаю провести 2-3 дні на Гаваях. Візьми мій літак. Дякую, але він тобі самій знадобиться. Ресів вистачає. Все сплатить компанія. Ще раз дякую. Я дзвонитиму кожен не будеш. До біса роботу, займися собою. Бракувала тільки, щоб ти зліг. Сподіваюся, цього не станеться, подумала вона, без говарда мені не впоратися. Вранці зателефонував Філіп. «Містер Адлер Стайбея, Тайбея!» – розбудив Лару голос Меріан Белл, що пролунав з ентеркому. Вона схопила слухавку. «Філ! Привіт, Люба!» Місцеві телефоністи оголосили страйк. Дзвонюв в шосте чи в сьоме. «Як ти почуваєшся?» «Сумно!» «Чудово! Як гастролі?» «Нічого нового! Дуже скучив за тобою!» У слухавці незрозуміло чулися чиїсь веселі голоси лунала музика. Де ти перебуваєш, Фіф? О, тут на мою честь дають вечерю. Ти знаєш, що на таких заходах відбувається? Десь далеко, далеко, як Меріан сказала, у Тайбеї, засміялася жінка. Знаю, я повернуся в середу. Філіп так люба. «Так, нісенітниця, поспішай!» «Вже цілую!» Лара поклала слухавку. «Куди він піде після вечері? Хто ця жінка?» Приступ ревнощів виявився настільки болючим, що вона сама здивувалася. Раніше ревнощі були Ларі незнайомі. «Аж надто все добре!» Подумала вона. «Надто!» «Не хочу його втрачати!» «Не можу!» Лежачи в ліжку, Лара намагалася уявити, чим цієї хвилини зайняти її чоловік. Говард Келлер ніжився під променями щедрого гавайського сонця на пляжі Кона-Біч неподалік Бунгало. Океан був напрочуд спокійний. Говард пропливав кілька кілометрів на день. Шкіру його покрив, покрила густа засмага. Після кожної партії в гольф ішов сеанс масажу. Суєтні думки залишилися у Нью-Йорку. Ніколи він не почував себе краще, ніж зараз. Беннет мав рацію. Відпочинок – велика справа. Але після повернення варто все-таки зменшити темп. Провали в пам'яті налякали Говарда набагато більше, ніж він готовий був визнати. Але ось і останній вечір. Літак злетів після опівночі. О четвертій годині дня Говард був уже на Манхетені, спочатку в офіс. Чекаємо Містера Келлер з усмішкою привітала його секретарка. Ви чудово виглядаєте. Дякую. Говард завмер біля дверей, обличчя спотворила гримаса. Як же її звати? Розділ 28-й. Після обіду вона сіла в лімузин і наказала водієві їхати до аеропорту. Чоловік, що спускався по трапу, знову нагадав героя «Дівочих мрій» Лохінвара. «Господи, який же Філ гарний!» Подружжя обнялося. «Я сумувала без тебе, Любий. Я сумував теж без тебе, Люба. І сильно!» Філіп майже в притул звів великий і вказивний пальці – Ось так. Ах ти! Де багаж? Зараз підвезуть. Через годину вони були вдома. Двері відчинила Меріан Белл. Рада вас бачити, містере Адлер. Дякую, Меріан. Філіп озирнувся. Таке відчуття, що не був вдома цілий рік. Два роки, поправила його Лара і хотіла вже додати, не залишай мене більше, так, одну, але вчасно схаменулася. Я вам знадоблюсь, місіс Адлер? запитала Меріан. Ні, дякую, самі впораємося. Є кілька лисів, але вони полежать до завтра, нині мені не до роботи. Тоді бажаю всього доброго, мем. Меріям попрямувала до ліста. Чудова дівчина, тихо промовив Філіп. Сподобалася? Лара припала до його грудей, а тепер покажи, як ти скочив. В офісі Лара не з'являлася три дні. Їй хотілося невідлучно бути поряд з Філіпом, говорити з ним, торкатися його рукою. Їй потрібно було запевнити себе в тому, що він у тілі. «Тут». Вранці Лара диктувала листи, а Філіп сідав за рояль. Третього дня за обідом вона почала розповідати про відкриття казино в Ріно. «Шкода, що тебе не було». Там таке діялося. Мені й самому шкода, Люба. Все стукає по клавішах. Нічого, надаю тобі ще один шанс. Через місяць мер вручатиме мені ключі від міста. Філіп гірко зітхнув. Лара, боюся, у мене знову не вийде. Вона мимоволі брязнула ложкою. Що це може означати? Гелербі організував нову подорож. Через три тижні я лечу до Німеччини. Ні, контракт уже підписаний, я не можу скасувати його. Скасуєш? Скільки часу в тебе залишається вдома? Ці гастролі надзвичайно важливі, Лара. А наш шлюб? Він тобі важливий, Лара. Ти не повинен їхати, у її голосі звучала злість. «Мені потрібний чоловік, а не сезонний!» У їдальню з пачкою лисів у руці увійшла Меріан Белл. «Заради Бога, вибачте, не хотіла завадити. Тут не вистачає вашого підпису». «Іди, Меріан, я тебе покличу». «Добре, місіс Адлер». Подружя мовчки подивилася її услід. слід. «Я знаю, – сказала Лара, – що ти маєш давати концерти, але не так часто». Ти стаєш схожим на комі Ежера. Невже, холодно спитав Філіп. Поїхати в турне можна було б трохи пізніше. Лара, я розумію, наскільки це для тебе важливо, але зрозуміє ти. Без виступів мені не можна. Я пишаюся тобою і тим, що ти робиш. А ти? Ти не хочеш пишатися мною? Хочу. Пробач, Філ, я просто... Вона ледве стримала сльози. Добре, Люба, у нас із тобою все вийде. Філіп обняв Лару. Повернуся і ми вирушимо у довгі, довгі канікули. Канікули неможливі, подумала Лара, занадто багато роботи. Куди цього разу прямуєш? Німеччина, Норвегія, Данія, Велика Британія. Звідти додому. Вона зробила глибокий вдих. «Ясно. Якби ми могли поїхати разом, без тебе мені буде дуже самотньо». Лара згадала жіночий сміх у слухавці. «То вже й самотньо». Вона змусила себе посміхнутися. «Ось що, візьми мій літак, це позбавить тебе зайвого клопоту. Ти певна, що він тобі не знадобиться?» «Абсолютно. До твого повернення принаймні». Іншої такої жінки у світі немає, тремтячим голосом промовив Філіп. Лара ласкава пошмагала його по щоці. Пам'ятай свої слова, Любий. Гастролі проходили зі звичайним успіхом. Берлінська публіка довго не відпускала Філіпа зі сени. В артистичній вбиральні нетерпляче знемагали шанувальники, вірніше, шанувальниці. Щоб потрапити на ваш концерт, я проїхала триста миль. У мене тут неподалік чарівний замок. Не могли б ви, я приготувала вечерю на двох. І багато хто з них був багатий і красивий. І всі, як одна без вагань, провели б з ним ніч. Однак думки та серце Філіпа займала інша. З Копенгагена він зателефонував Ларі. Я скучив. «Я теж, Філіп, Як концерт?» «Поки я грав, у залі принаймні ніхто не шепотів». Лара засміялася. «Гарний знак. У мене зараз нарада, Любий. Вибач. Передзвоню за годину, коли ти будеш у готелі». «Я не їду в готель, Люба. Організатор концерту дає вечерю. Ось як. У нього, мабуть, молоденька дочка?» Вона одразу дарікнула себе за безглузду фразу. «Що?» «Нічого. Мені час, Філ. Поговоримо згодом». Поклавши слухавку, Лара повернулася до чоловіків, що сиділи навколо столу. В очах Говарда Келлера світилася тривога. «Все гаразд, міст Камерон? У повному порядку». Нарада продовжилася, але якось мляво. З голови Лари найшов Філіп. Ось вечеря закінчується, спокусливі німецькі товстушки – Крадькома пхають блискучому маестра ключі від своїх номерів. Душу захлоснули ревнощі. Лара ненавиділа себе за це, але нічого не могла вдіяти. Форшет після закінчення урочистої церемонії. Лару та мера міста щільним кільцем обступила преса. «А де ваш чоловік? Мені хотілося б зробити сімейний знімок». І знову вона була змушена вибачитися. Філіп дуже хотів бути тут, але... Збоку наблизився Пол Мартін. Він знову тебе покинув. Філ страшенно жалкував перед від'їздом. Ні, синітниця, такого дня йому належало бути з тобою. Що це за чоловік, чорт забирай? Ні, з ним треба поговорити. Вона лежала у ліжку, сонний шов. До Філіпа не менше десятка тисяч миль. У мозку спливли слова Пола Мартіна «Що це за чоловік, чорт забирай, ні, з ним треба поговорити». Ступивши на американську землю, Філіп відчув блаженне відчуття щастя. Багаж його був набитий подарунками. Веджвуцька парцеляна, ляльки в національних костюмах, різнокольорові блузки з найтоншого шовку, Шита золотом невелика сумочка, у середині браслет з сапфірами. «Яка краса!» – вигукнула Лара. «Дякую, любий!» Вранці Меріан Бел почула. «Сьогодні я працюю вдома весь день». До обіду Лара диктувала листи. Зі студії долинала музика Шуберта. «Життя може бути напрочуд прекрасним», – думала Лара. Чому Філіп так хоче все зруйнувати? Подзвонив Вільям Елербі. Найширіше вітання, Філ. Я чув, гастролі пройшли чудово. Так, Європа не втратила смаку до музики. Учора в мене була розмова з керуючим Карнегі Хоу. Наступної п'ятниці, 17-го, у них виникло незаплановане вікно. Тобі пропонують виступити. Що скажеш? Із задоволенням. «Добре, деталі я уточню. Так, до речі, ти не маєш наміру згортати концертну діяльність?» Питання вразило Філіпа. «Згортати? Чому?» «Нещодавно я спілкувався з Ларою. За її словами, ти напроти обмежитися виступами лише у Штатах. Може, я щось неправильно зрозумів?» «Очевидно. Добре, я обговорю це з дружиною». Закінчивши з Елербі, Філіп подався до кабінету Лари, де Меріан Белл діловито строчила під диктовку чергове послання. «Ви не залишите нас на хвилинку?» «Звичайно, містере Адлер», – секретарка вийшла. «Лара, щойно дзвонив Елербі. Ти говорила з ним про мої гастролі?» «Так, мені здавалося, що так буде краще для нас обох. Прошу, щоб більше цього не було». «Ти знаєш, як я люблю тебе. Але кожен із нас має своє життя. Давай візьмемо за правило. Я не втручаюся у твоє, ти в моє. Справедливо?» «Справедливо, Філ». «Вибач, але мені дуже тебе не вистачає». Лара пригорнулася до його груди. «Прощаєш?» «Прощено та забута. З пачкою нових контрактів до пентхауса піднявся Говард Келлер. «Як справи, Лара?» «Чудово!» «Мене стріль удома?» «Так, життя наповнене музикою, га!» «Життя наповнене музикантом!» «Ти не уявляєш, Говарде, який він чудовий!» «Коли на тебе чекати в офісі?» «За кілька днів!» Келлер кивнув. «Окей, ти там потрібна!» Вони заглибилися у контракти. Вранці пролунав дзвінок від Террі Хілла. «Лара, прийшов факс від комісії зазарних ігор, штат Невада. Їх цікавить твоя лицензія. Готується слухання». «Щого раптом?» «Хтось висловив сумніви щодо неупередженості підсумків аукціону. Комісія чекає на тебе в Ріно, 17-го». «Наскільки це серйозно, Террі?» Адвокат завагався. Тобі відомі якісь спроби шахрайства? Ні, звичайно. Тоді можеш ні про що не турбуватися. Я буду поряд. А якщо 17-го я не прилечу? Викличуть судовим порядком. До цього краще не доводити. Добре. Поклавши слухавку, Лара відразу зняла її знову. Набрала номер Пола Мартіна. Лара? Так, Пол. Давно ти мені надзвонила. Давненько. Я з приводу Ріно вже чув. Там справді виникли проблеми? Мартін засміявся. Ні. Підступи заздрісніків, не більше. Ти впевнений, Пол? Звісно, дівчинко. Ми не зробили нічого протизаконного. Так роблять усі. Не хвилюйся. Переконав. Не буду. За обідом Філіп сказав. «До речі, мені запропонували дати концерт у Карнегі холл Лара посміхнулася. «Рада за тебе, любий! Я одягну нову сукню! Кали!» «Сімнадцятого!» Посмішка її зникла. «Оу! Що таке? Боюся, Філ, не зможу! Мені треба летіти до Ріно! Вибач!» Філіп накрив її руку своєю. «Схоже, наш розклад завжди не збігається!» «Гаразд! Господь із ним! Попереду все життя!» Вона поїхала до офісу. Вранці зателефонував Говард, Говард Келлер. «Лара, приїжджай! Справа не терпить зволікань! Чекайте мене за годину!» Коли вона увійшла до конференц-зали, нарада вже йшла повним ходом. «Впали дві угоди», – повідомив Келлер. Страхова кампанія, яка розраховувала зайняти нашу нову будівлю у Х'юстоні, збанкрутувала. Інших орендарів наразі немає. «Знайдемо», – сказала Лара. «Це буде не так просто. Нас душить реформа оподаткування. Диявол. Та вона душить усіх». Конгрес відібрав у девелоперів їхні пільги. «У будівництві планується спад. Позичкові банки чи не в паніці?» Бернем Ламберт готовий вийти з бізнесу. Сміттєві акції перетворюються на міни сповільненої дії. На половині наших об'єктів з'явилися серйозні проблеми. Три будівлі тільки розпочато. Без відповідного фінансування їх не закінчити. Лара замислилась. Ми впораємося. Продати всі непотрібні активи та розплатитися за заставними зобов'язаннями. «Слава Богу! – зауважив Келлер, – що залишається ще струмок готівки з Ріно. Це майже 50 мільйонів на рік!» – вона промовчала. У п'ятницю 17-го Лара вилетіла до Ріно. Філіпп проводив дружину до аеропорту. Біля трапу на літак чекав Террі «Коли назад? – запитав Філіп. Сподіваюся, завтра. Це не повинно забрати багато часу. Я сумуватиму, я теж, любий!» Він довго стояв, дивлячись услід Боїнгу, що мчав по злітній смузі. Господи, як же я сумуватиму. Іншої Лари у світі немає. В офісі комісії з азартних ігор Лара побачила тих самих джентльменів, які розмовляли з нею перед видачею ліцензії. Але цього разу атмосфера слухання була набагато менш доброзичливою. Вона склала присягу. Секретар розклав перед собою листий офіційного протоколу. Слово взяв голова комісії. «Міс, Камерон, у членів комісії виникли серйозні питання щодо ліцензії на казано, що належить вам». «Які саме питання, сер? стримано запитав Террі «Ми до них обов'язково підійдемо». Голова знову повернувся до Лари. «Якщо не помиляюся, – «Це ваша перша покупка грального закладу, мадам?» «Так, на першому слуханні я так і сказала, на підставі чого ви формулювали свою пропозицію. Точніше, як ви дійшли з заявленої суми? Чи можу я дізнатися, чим викликане подібне питання?» Знову вступив адвокат. «Одну хвилину, містер Хіл, Дозвольте вашому клієнту дати відповідь». кивнув головою – Мої експерти проаналізували ринкову ситуацію та познайомили мене зі своєю оцінкою. Для гарантії я трохи підняла верхню межу. Голова звірився зі своїми записами. Ваша оцінка на 5 мільйонів перевищила найбільшу суму тих, що пропонували інші учасники аукціону. Ось як. На той момент ви цього не знали? Ні. Ні, звісно. «Міс Камерон, ви знайомі з якимось Полом Мартіном?» Знову втрутився Хіл. «Не розумію, до чого тут усьому свього... свій час, сер?» «Отже, міс Камерон, мені неважко відповісти на ваше запитання?» «Так, я знайома з Полом Мартіном. Ви вели з ним справи?» Лара завагалася. «Ні, Пол – просто мій друг». «Міс Камерон, чи знаєте ви, що містера Мартіна вважають хрещенним батьком мафії, який, заперечує ваша честь, чутки не можуть бути підставами для...» «Добре, містер Хіл, я знімаю це питання». «Міс Камерон, коли ви востаннє бачили Пола Мартіна і чи розмовляли з ним по телефону?» Лара знову... Лару знову охопили сумніви. «Боюся, точно не згадаю». Якщо говорити відверто, то одружившись, я дуже рідко спілкувалася з містером Мартіном. Пара зустрічей на світських раутах, мабуть і все. Але хіба ви не підтримували пасивний контакт телефоном? Після заміжя ні. Ви колись обговорювали з містером Мартіном тему казино? Лара подивилася на Тегріхіла. Адвокат виразно заплющив очі. Так. Після того, як я перемогла на аукціоні, Пол дзвонив, щоб привітати мене. А потім, ще раз, коли я отримала ліцензію. І інших розмов не було? Ні. Нагадую, міська Камерон, ви приведені до присяги. Так, Ваша честь. Вам відомо про відповідальність за надання неправдивих свідчень? Так, Ваша честь. Голова помахав у повітрі листком паперу. Тут зафіксовано 15 телефонних дзвінків, які ви та Пол Мартін зробили один одному після того, як запечатані конверти з пропозиціями учасників були отримані провідним аукціоном.